Ah, hori da, hori da. Baitzantabar balcarteak, eh, barauka, bueno, berai neremuak, berai animaliak, identifikatuak, eta gondarri embezera dauen. Iuka suontan hor dau dina, ba, eta kibu segina diren, eta horregatik, ba, arahi bateko betisua zirena, ba, ja nasketetik, ba, ez direla ja betisuaak, eta, bueno, behi meiko handia direla, hol dalkorrak, eta susto dugu, nire, zenbait erritarrek, Ditu dindik gute, ba, ezan ez, zuztua ba, jaso dituztela. Egoi ekin, egila da itxitura batzuk eztuzkatu dituztela, ba, da, tamainaren batik. Pino, egila da, ba, eta dela eta, edo, bono, nienzko ba, arazuan daudela, zuztua geion bideela, eta, aldorretak ba, bono, zeratuko gara. Gauzak berri de, de den bezala egin, eta hor egon berri animalia, ba, kontrolatuta eta Neurri guztiekin eta, eta kasu honetan bakarro e, identifikatu gau, gabe dauden animali hoien, eta dago gaizotak zunik, ez dago ezer e, hartuta, bino esan ba, e, bueno, horre e, animali hoiek ez gaudela ondo, eta zeratuko garen laba dena kontrolpean